Pashkësia Islame e Republikës o so Kosovës ju prezentonë ligeratën me tem kryjimi i insanit apo njeriur njeriur që e kemi kërti insanin e jakëmi do në sëjtë të vesh njeri të liji e trebojmë insanit na mm. së mm. të viru e vojmë njeriur që e që po është a zotis ka nevojmë në të trebojmë insanit se zotit apolet e ka bilje sinjan se shkagon dhe shka punon por e punon punën me hiç mesë sikur me bur provetin inna ma yakhsha Allahu min ibadihi alulama ya rabbi washmanni ni ihsanine lutbine judine kereminte ki e kerhume tu اللي <تصفيق> جرون ملاتم اثنتي <تصفيق> ترنابا ترنابا ترنابا ترنابا <تصفيق> صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم Hele ta'ale l'insani heenu mineddehri nelyekun shayh edhefura Inna halakna l'insani min nütfetina mshad Nabdelihi ve jalnahu semiyah besira Inna hedleyna hussebiyle ima shakira ve ima kefura ان نادى الناري القاضي لن سباس ذو العقل استهيرا ان الاهرج سن كان انزال اخر ذا طورا قد قاموا اذ في ذي زم الرسول النبي جليل ونهنوا على ما خلقوا من وراز كنا من الشاهدين الشاهدين في كل سبيل ولازم المسلم Allahi, jellë zëllalëmë në në në nëshanë, në në një surë, në nisë me fjallën shumët në në në, tër atë që kao menë, shërë që djën me kujgur, shë kakathonë zërë për djëllalë me këftjallë. Në stajinu billa, Hëllë e taë alë lë insani. A i kaarë përmi insani? A kaarë përmi insani? Dë në thamë. A kujtuhet nëjë her insani? E mëndon nëjë her insani? Hëllë në minët tëhri. Dë në zëmon për kohës. Lën në kënë shëjën me lë kura, që nuk o kënë kur një gjanë që mu përmend që me thonë ka eksistur. Me këta zot i gjendeshonë, më vlasën në shlimatë, e ka u zonë kërësijin e vetë një herë që i ka kriju i nësant që i qëpa i volë. I ka kriju i nësant i qëpa kanë. Që të rënonë, thotë, e kujtuajnë ata që i thonë së të të të gjallë dhe më penë, Se unë e i konfor tërënë në një kërta s'jënkën rëqëtë, s'jënkën të përmenën asë gjokësë, në me vëndësën s'jënkën. Shka mëjtë perkush para rëzëndia dhejëmën të adhërësërëm. Nuk ka mëjtë perkush me tëmë inësënit që eqë është të shka. Qësë s'ka eqë është të shka. E dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në En insani do ti peitat un tis ayen ay ay yen ne her ner man qio e piton e insani to qi ne kuen insani nuko komnister qi konfirmannu kon kai kristu qi emasone en halak na halak ner insani bin dit pe dit eksha eda na pe kriojna en insani pei ujtë dionëve të themnëve dhe të mashtujtë që përzihet peqa sajna dhe pe kryojna i nësajnë, pakon hish përbojna i nësajnë kashtë mirë, pejseni që zduhet me të egzistuëve dhe me thonë është sen pakimerë e bojna i nësajnë kashtë mirë dhe tëna azatë në vendë, edhe si shenën ka rukë si matë më të latë aza për njeri, për gjarë nahu se mi anë pësitra edhe e këna bu me veshtë qinë di gjënë edhe me syqinë i. Hanë veshtë e ngojnë hapën edhe ngojnë batilin edhe zemra edhe me një edukatën edhe syqë e shohin hapën edhe shohin batilin. Zemre fine, me zemre tine me tine, mësë me i të gjukatë. Me zonë, me kujtonë, e, e she e tante keqen edhe e tante të më njërën. Në këto që kemi fornë insani në Jakubidon syte dhe vesht, ne më të liji. E prevojmë insani, në këtë të viru, e vojmë më të la. Gjoje që Pasha zotis ka nevojnë me, me përëhu insani, se zotit përna për heq, e ka tijë që së dhe insani se shka përën bon dhe shka punën. Përë, e punën përënë me heqmet vetë, si kur me buë provirën bon, të kushit. Përë që është zotit me insani përën qësot të rrime. A dhu këjë insani, i nahë dhe i nahë i sebi, na ja kemi dreku e uëdhen, Nja kemi kanë zuhe uðhen, uðhen e këfët edhe uðhen e fatikit, uðhen e khajrit edhe uðhen e shekht. Ima shakirem dhe ima kefura, insani tash nësht e merë uðhen e khajrit edhe buhet koni bonkën shmira, e buhet seji, e buhet sotni i mirë në gjennet në shkujna në nate. Dhe ima kefura, ja Zotin arrujtë të në qëfër, e me rrugën shtrem, e shtremë, e në kundërshtëm Zotin edhe i kundërshtëm ullët e Zotit, emërët e Zotit, e a i Zotin arrujtë buhet shëki, buhet i kecë. E në halët të të gjonë zërë pësia, i mirë i pakuhet me zënetë, e i këjëtë i pakuhet me zënetë. në konëqinë, konëqëpër dhe nuk banë në një njëta. Për porra sotit për mërë unë me të të kësive pe kërvanë. E në adën, në në lërkja perinë, e mes se lasële, e ga bilanër me se ira. Atynë të të të kësive ja u kemi fëpohër barë, sinëgjër, me sinëgjër, më ilirë, me bukamiqia në qohë, ose me frengë, se të u në, ose ve se ira edhe jau kemi povat që jemi në gjenë. Gohë që i e marë një në nësantë rrugëve kje që i këtështu i Zotit edhe emri tina. Të mirëve, inë dhe eberare e shregunëm inë kesin kjane mizaj ju ha kja pura, e ata që i besojnë Zotit edhe inë vojnë të mirëa, edhe i shohin të mirat, edhe i buhen të abij të mirave, atyne njerëzve, Zotë i po thërë dënë gjelat, janë këmë pregatit në arët, kanë me bije pejni ujit, që është i përzim me kja kjahur. furi. Kja furi, është një sen që e ka erën shumë të mirë, me zetën shumë të mirë, edhe, i kto si ku zemra ne nje zis ve kolljes nuk i drejmu nuk koll sikur ti kollon zemra te njeot ose sikur ti do te kollon zemra jote na rrugata te hi nge ne mare ai nen je shrebu bi hoy bolallahi be jironet e sira ju te jironet e hat e sira edhe se te fine per kraj gjenjetit Një venë që ato krejtë gjënjetit dhe më tonë është që i tonë pejsojnë a reka për dhe krojtë, ku të që i gjonë këtu edhe pëjnë pejsojnë a edhe kënojtë. Ku shënë atë njërësi gjënë këtë të mirën a rëtë në gjënjetë që i finë për kynë e krojtëve, për kjafurit edhe për kërëjve që i të të të aren, kreve, kjafurit, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Gjuhuune, bin nëmëri, ve e hafune, jo mënë kërë në shërruhëm së të tira. Qatë anjërësi, kërë pojnë nëzërë me buhajnë, me bu mirë e këni nëzërë, edhe qatë anjërësi i buenë zotit dhulgjelar i badet i badet, edhe i të uten asaj dite si, shërri i sojna është i gjënë, është i matë, Ka me ka të dajës me përpëkuje i më stani, në Zotin Armin Kafebërë. Shëri të një cëkja vetit, vetë Zotin për të të është mishpetirë, shumë i gjanë, shumitën e njështisë ka me rrëmë. Vetëm atë që janë mëslimon të mirë i kanë muë Zotin i për atët, kanë me për të u për shkërë të sajtite. Qëta një është pështojnë vazën atë që nëzhërët e Zotin që i kanë muë për Zotin edhe ata që në Zotët i bojnë i badem, qëllëve qëllëalu, qëllëve qëllëve shaluhu, edhe ata që i tukëtën asoj dite, që të si fatë që e kanë në të njohë, që ta kanë më të i pjatën e këjve të njënit. Edhe posat të njënë, dhe jullë i munë të ta me Allah, pëhi miskinën dhe jeti imën dhe e siro, edhe ata që i jepin me hangër, një njënë bërë, dhe ati modet që e donë maskortive për vetit, e e për zotin, miskinve ata që shkanë malhits, jetimave që janë të pasër, papo, panole dhe hujnë, dhe e zira edhe ata që janë të rëpënu në rëpër dhe nuk kanë shka me, me shkanë jetuve. Të të njërë që ju hepin këtyne dhe i pasunisë, që e kam një pasoni matë dakne, që ju duhet për veti po e hafin për Zotin të gjelarët. Edhe u thana t'yne, inë në më amët e më kruplive c'hilla, këto pëja wafim për Zotin të gjelarë, për vazit Zotin të gjelarë, la në ridu më në gjezarën me la shukura, asë nuk lyfëm me na për kër në kër nisem kaxi kjune që pëja wafim, Aste nuk lyfum pe juve me nga falemderu me nga poshullu qështë. Që nga sphjekum, asme nga poshullu qështë, asme nga i këtë, vetëm sphjekum për Zotin të njëllë qëlarën. Në në qëtë për Shafërën. Qëtanjezëzë vodënë në shkrimon, e Zotin të njëllë qëlarënë kanë me i vijetë me hangët, qëka të dë, të dë të në shpijetë të tyjnë në qënë të në në në në në. Edhe shka zënë e nga me hahumi në robin, a johu me nga apusen kamtarira. Nga i tutum zotit tonë, një ditë që është ditë e mërëshme në ftyrë për këtyrat e insanve, edhe është kamtarirë, edhe është e kohë për zbërë i nësantë. Qasaj ditë e nga i tutum edhe i bujna që të të të të të njëra dhe jepumë. Dhe dhe kohëm nëllahu shërra dhadi kërionë Qita njerës ka me i hujë të zoti pejshirët asajtide Dhe dhe kohëm nëtërët e në të surura Dhe kanë me, me i djeta ta njerët e nëtonë Këtyra tyne ka me kone të qiri e këzushme juhem rëll E dhe zemrat e tyne ka me kodë pëqushme Kër shkojnë të zoti qende qëllaruhu ve qende fëlluhu Dhe qezahëm për masabër u gjennet e lëharira Gjezaj e këtune në shlimat dhe kërshkojmë në hrën, kam i pagu zoti në atësatërin që e ka në bënë dy njën, me gjenet edhe me përka gjenetit. Venjën e në gjenet shlirë, edhe karme konë edhe deshin, karme posë shumë të mirë, si dhe mësë, ma i lëpën masë mirë i deshin pejë gnafë, pejë të zohës, zoti e ka përmenë në gnafë, se në dy njënë kërkimet të shalë e gnafë, që tesha të gjendetit për tesha të njësë nuk kanë përnëkosje, që ato jënë kretis ka qera, këto jënë qera, vetëm na që jetë në kime e të masfotit teshave që jënë përnashta të të të njëra, ato jënë matë e për të lejushme në të njësë për dëmëna, e në arretë matë mirat tesha, kanë një desha që njësë ja të të njësë pra që në arretë të gjendetit që gjendetit që gjendetit që gjendetit që gjendetit që Nuk kanë shkuen pas njerëzit edhe pas evangjelit, çka i ka dhënë ai himaj stih, po janë shkuen mas pas aq që i ka dhënë Zoti xhelal i tij për të çdo person. Ne jam në era dietë e çdo ushtrim të shqon vallë, dhomën e hadisën te Gabriel se këto do udhëzuan në Islam. Ma be'disa minkalikum, çe vini Zoti ditë çdo njerëz në kapu, në teli, Zoti ka dhënë kriju i njerëz edhe ja këndonë syrëtë dhe veshtë me prëmu insanin e nëndunjot, shka të të bëma i insan me këtër në këta veshtë që njënë hapën, e njënë kuranë, e njënë hadisit, edhe me këta syrë që jështë e hajrit. Qështë dhe të gjinë dhe nëndunjota i insan? E lidhë me që të tashë, një hadisë qënë këtë gjatë qëtë përgjabërë, përgjabërë i sëllë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Muhammadi alaihi sallatu wa sallam këtë hadis e bohreja ebon rivayet vej hadiset e bohreja muslimit mëtët e kun aleyhas hadisi pohë Muhammadi alaihi sallatu wa sallam në tjetë po tëtë inë të latët e min beni israëile trevet vej beni israëile në kuhën e halëit musit muses vej kabiles të hasti jakubit alaihi sallatu wa sallam njoni e brës, njoni e krap, njoni e aman. Njoni ftyren që e ko, jot hir, ka jëtë hirë, ka pasën të tjërë shërë shërë, qëtëri qërë, qëtëri qërë. Tremen, po Muhammed e lejë salatë dhe lej, salatë salat, i thotë të pjallë, nuk është i qërë e kërënë, po pjallë e Muhammed e të adhisi sa i, që pju kandëllë e shakëve dhe në kë kandëllë nire. Një. Për e radë allohu e jetë të lihi, voni zotë i murat ka insan tashme i prëvonë. Që e fësin e fësin e fësin, e fatu, insanin zotë i e prëvonë. E qaj zotë i vëngjelarë një me lecë, e i shkoj këtina që i fatë shejet në përtyr, e i tha, e i një shejin e habu i lejtë, që parëse një mas shumë të takonë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Gha dhe levnën Hasen me madhon tyren e mirë Me ma hjek këtë tyren e krije që këtë shërjet Ve gjildën Hasen edhe me madhon lëkurën e mirë Se lëkura ju e mirë t'ina Ve jenë hebo anë një levi i ka vire një e nash E me ma hjek më që ato që i nësant me këto më kënë kështit Kërë kënë shohit Beshbevit I nësant e kështit I e gjujnë njërin kërë i ka të shërë në të shërjet Femeseha hu e prekua ju me de Aqe, Fe dhe hebe anhu kaderu hu e ju hoq krejta tu qka ja keshën një në nësant, dhe ato a devën nën hasënen veqin nën hasënen, e jalla hamë të lkure në një, hamë jalla të bojën që që e ka këjti nësantë të mëgjën, që nofë. Qa le mësa ne i thamë ve de Aqe. Dhe ejllë madhin e haku i lejë, qënin madhet e në masfurtin e postinit? Kale në Bibli, tha tukët dhe posë deve. Thë unë t'i e naka të nushrat, jadat një deve, që shtuhet i shkon me, bar djeve, edhe lukë, edhe me barë deveja, dhe kale dhe duhe, dhe buni duha me lacja barek Allahu leke fiha, tha qeve deve, tha dhe Zotit i vash përreqet, kësaj deve, dhe Zotit ta shtohë përreqetin ta. E, e buni këtë duha me lacja, edhe Ela. Te edhe lakre, shkojte qëri, që s'ka flokit që qëri do një. Te kallë e një shenjën e habejde i ka t'y që ka t'konën dhe mjohët nësundi. Te kallë shahrën Hasen, ta t'lokët me midhonë të minjëra, me midhjit lokët në kryje. E nasë, në qi të qi në Unke, e jedhë buantë dy e vikatë nëje nëse, në më ehem e ku të Analisar E prepu e do të komedagë qihë, në jë implësotën ty csatën të lost. Edhe e këtë me ja draponin sot vi jo, edhe u fuelët si kur qertë din san. Këpët почure, fejLO, fejili ot këtës fa,кëltët jëtë dhemë acho, që, nësan, që këtë. tha, të gj内ressive tutë ten dhe relatë. Këtshën dhe rewindë, ióshtë të jë mutësit e do alo tipu casteu ma existential Masa, të i k?'otö Dhe ato abekaren hamilen, jadha zotit një ljopë, dy e fjetë. Dhe ka dhe barek Allahu leke fiha, zotit i dhash për recetën këtë ljopë. Në, në dhoni buni hajt, duhohe dhe bratë ljopë. Dhe të lama, është kojë të qurëri, edhe qurët në shmezgat me, me kënu i ërën, a e ju shërin e hapu i lejkë, qëka të kërëna ma shundi, Këtë dhe e njërëtë Allahu Ilej e Besari, ta me mi kryjë Zotit me mi rronë shtypata sytë me po. Dhe e pësire nase, e me i pojë nësantë. E që alme ahum se minë anë nësira, ta me kuran Zotit, qërëriherë, se minë tërpajt, pako qërë, nuk jatë e këmjetë i syve. E a i qërë ke, ta halëm e këmë me më dhë Zotit sytë, me i pojë nësantë njëherë. Ma shumë s'kisha dhe. Zotit duke dhe re, Ere këtina, jafë unë syrë, jafë reku me loqë ata syrë, e Zotë përre të Allahu Ileyhi, besare hu, jafë fej Zotë i syrë. Kale për e e ljumali, e hafu Ileyhi, ta është farmali dënër e të ti. Kale për e lëgani më ta i tukë rëtë, të u të jeshatën validen, jafë zotë i nërë, e rajo që të e pjëllë dërën njërë edhe de, kësajnëa i boni të ozojë, të zëlejë, të rëzojë të pohë vele të qëtë vartë në taënë. Pente të që haqdani dhe vellën dhe haqdani marun pjeta të të të të gjatë edhe maraj një gjatë dhe një mjanë. Dhe u bon për imadit ata fëkane dhe haqdë abadit minel ibilit. Ajse faftyre në behane, i u boni përruën pëllot dheve, si përna një verë pëllot dheve. A tina qetërit ju buo pëllot me lëp, tina qetërit një, një pëllot dhe. Masa në nësotit në gjelat e qoj a pëtë qasë në gjaqët. A shkoj që ta ashtat dhe, dhe ata e kështë që të të tonë. Ajo me loqët, a shkoj të e brezit, ajo me i pori që i fa të tyrëm e që i këshë në haku, i shkoj në syretin, sani të apet, për ju në atë të jetë, për ju e jetë për ma të kjecë. Fukaro i pjeshën, ju paracit njeri që s'ko kur që më shpyrë. E i fa, rezullu në miskinëm ka të inë kata atë bjërë, ka të inë kata atë bjërë të i balë u për i seferinë, ta anë e jam një njeri, fukaro miskinë, s'ko më që më shpyrë, edhe nuk kam fuci me mujtë me u mubojtare, edhe janë në shku për rrubë që me më rrë benë të duhet, e lave, lave, i le li e li e li e, së mojën e nën në në rria tjeku e komë qëllimin, illa, binda, dhëmë me dike, vetë me lihme në abaj, edhe mas abaj në dhe me lihme të muë, thase, parkijet, mgurbet, me në tane. Me më në muë, thasë, jo më në një pakijet, jo më jetën kurbet, me punuën e vetë, me marë madhe dhe dhe fituës jam i zëti, jo zahit, dhe me më në muë, a më buha të qy Es e duke bille dija ta kellevnë el-Hasen, ta shpoja përkujton ato këntet e tina, po dëvejt, po dëvojt, po dëvërvejta. Bille dija ta kellevnë el-Hasen, po është që ato që ta ka dhonë këtyrën e minjët, nësë jepotë të të tjeqe. Dhe gjithë el-Hasen, e velkuren e mirën, nësë jepotë të tjeqe. Dhe në malë dhe ire, edhe që ta tjeve qësë, Ka shumë që së keko a së ku të heqë, te bejë në ku pi hi fi seferi që une e te bejë në ku pi hi fi seferi. Ama në i tjeve shkojë në kuja këmë syrë shku. Qëtë bejë a këmësyë? Pasha të allatën e kësi, ta va të dyre në njërë, edhe të këmë në njërë, edhe të edhe të dhe të të të të të të të tjeve, ama të ashtë një o mërë, shkojë në kuja këmë syrë, me shkëmë se je metë Jo qyhet ata. Ka ne se duke u ku kesira ti. Ai, sa breto haqet shumë vloj, sa shumë po duhet me don. A apatia, apatia se ti tash. Spa vana smëta. Te ka ne u qyhet avëse episod, keni arë duke? Mund të u ke sipon jot. Elëm tekunë brez, ja që ruken naos. A jekom ti Syrën pejtë e kë posë me shëllën e të në keshë okë Pëkirem edhe gjë mishkivë së kë posë Për ato kanë lohele të ka vëllësurë të të gjëllënë Për këllën u këtë i thënë Jopë, inë në më buritë të hëve në mëllë Këllën e dhe në këllën Jopë, dhe në këtë mandë e këmë i rastë Të malonë të gjëtë, gjëtë, gjëtë, gjëtë Për ishtë këllën Së është mandë I në këndë të kjati bëndi i davake, pësaj e rekallahu i la makënë Anë kovë që po rëndë në këto që i përdu, zotit kovë që shë e kohë Edhe ja, e zotit e boni që shë o kohë Ja hukë i madhën, ja në rëjë qërën Ja boni qërën, apërë që është në që shë panë që e keshë në halkën Edhe një fëmëni me alë kohërën nuk i me të shë elazën dhe të lakë, të aj, që, që e të lakërë, ku firë shkojtë e aqë që e që e që e që e që të të të të jetë, edhe këtë të të të jetë, edhe këtë të të jetë, pa une, jam më jetë në mundhe, së po mu i me shku, jam më mundhe, zahip shmu i me punu, a ku hëndër, në madhuan edhe të dini, lëvë, e të mu i me rrionë ku jam të shku edhe të të imë në të, të, të minë edhe këj të haqët shumët në lojë atë. Mërë dhe unë këndokët që pëtë në gjahër dhe dy, të mëndokët i e koqenë, s'ke poshë të keqët, e ti kako zotit, edhe s'ke poshë të keqët, e ti kako zoti tha, zotit që vëto, e unë e veshë në lopë të abjithu, i kur që më shumë. Dhe jo, të këtu, dhe unë i kam pejtë e së dapët, e pejtë bëndës e babjyshët, të piratë. E boni zotë i ja apet prapqenë edhe i ja ahoq krejtë atu në lëbë shka i patë edhe edhe e dhe këto me loqa pe i fil pak ma shkutëset omanohi ja, e shkojtë e hajtë quri ku shkojtë e i quri në qatë qurjetin e vinsonit dhe në jetin e leksiku të e i parit e fina tashku janë që e filion vjeri i ja apet qonjtë e porra që në gjejnë atë qetëri Resullu në miskinë në vejtë nësebi, a jam një njëri shumë fukarohën e ruhtarë të jetë, inë këta atë bje lëhqivadu fi seferi, shkëm i darën në mundën të eme edhe në kumon nuk mujtë që vizotën, e la belaga një e lijohë, nuk mujtë ka një shku në sotë, atje ku e kam qëndimin, illa billahi të me dike të beshme njëme në sotit e dhe betonit. Es e luke, Vot lyfi, dhile një rrët e a leke pësatë, pasha të bosh që ato që t'i kfej syrky, me madhën shate një, një demën. E të vëllë e gubi hafi i se veri, që mui me më rriju në qitë rrugën tërme, ku e këm jetë një të shkut. Një shkut kuna, o, a e se kështë jetë një të shkut kërkuna, ishtë me lacje? Po, a ti ju para qëtë kështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka të këndë të ama, o dhe lavrë thafur, ta se jënë këndë qërë, të retë Allahu i leje pesari, e mi ka këthysë zotë i sytë mi ka puhë, mësë si të më pasitë. Edhe jënë këndë përgjohë më shpjë, e mi ka mësë zotë i këto, dhe në këtë pasunit, e mi ka puhë kajzëtjen. Të hëllët ma shete, nërë sa të dushë, dhe da ma shete, e le sa të dushë. Dhe vallohi, pasha allohi, lo eqhetu keli jehu me visejgit, s'ko me thonë sot me të mushtu me kurni se në thonë, pëse muare këto e këtë me këto? Vesat të ufti, qatë qashme. A tëre, u këtë gjëmelogja e i tha, emsik, emsik malëke, tha me, me tha malën tonë, këtejnë në maim, dhejnë në bep të ligjëm, se ju jeni prëvur. Une jëmaj që më ka qënë Zotimi ju prëvur ju të treve, dhe ka drevi Allahu anke Zotin ty ju bua razi, dhe sahi ta Allah asahi bejke, au i nëmen në ta dëmë shote të të. të. E të mehë molin e Zotit ta vazhdov, edhe asë nuk ja shqytja la për qështi pat, edhe në dhe të kërë gërej qështu qështi pat. Që kjo në bazën belaje Zotit. Belaje me dhonë, Provinisur. Gjërë e hupe, njohë një të të të. Masër është me mojëtë të biturë, makëla është me hupe. Kjore modi që ka boni që a u bosebe, pse e lupi pe i gjithat të në të djerën e veshni djeve, e hupe kretë, i hupe kretë djeve, e dhe i u këthyje prapë, ajo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe ju pion bua për cendë edhe i shumë krejt lëpësime tas njëmë qëtë nuk tëjshë qina i ka dhë Zotis nuk imna shakirën nuk tëjshën elhamdikoh të allahë që qërmë i bua allahit qina i dha allahe po jo të këtuar nuk në e ka dhënë që të për pushta miras në e kemë bejboh me se pa fyshit e përpoha këtuar nuk jënë qështë për kujtën tipi thonë me lërqës atëherë boni për duha me lë i treti që ke haqë në shlimanë, i treti që ke fejshëkurve, i treti që i ja atiti shyqërinë Zotit, e i boni Zotit dërgjëllarë shyqër, e i ja atiti që Zotit ja ka dhënë, edhe nuk i e mërësli i hisë me prënume që tha, si këmpo shyqërinë e, e Zotit i ka tru, e i ja akoni Zotit atë shyqërë për asma i mellojësës, edhe modës e këmpo shyqërinë të më të dhënë, A qereshka dhada, nërësa dushë, e nërësa dushë, se unë e dy më këmështojë satë ki i shefë në mërë përë, Allahi që në shanë hunë, ja këpëjë, të në të mirat i Allah të shifat, e kur një senë mund të ahtonit e lachë. Do më thonë, blazen muslimon, Allahi inëzamën në dy njëatë e prëvanë. Ajë që jatinë zotit qyqënë, sin madë, sin shlejë, sin gjithas enë, Allah e ato jalen basunin, jalen shleten, jalen të mirat, edhe një njerës si që jalen më të metrën, sikur nësë e kemë dinin, sa që a ti shyshinë sotë që në kapua po sotë nësë i mekon pe isljame, e kemë këtë dinin dërë, Allah e qëtë shanë hu, ta tësë kamë në alën, në arunë sotë i qëtë qëtë lëve huve qëtë shanë. Arunë a sotë kapeteve, në kua që pohëm përja tina, përja tina, përja tina sikur ato të d që nuk i bim që janë fej Zotit, edhe nuk e me ndojmë që Zotit e i kathon, edhe nuk i bëjmë Zotit shyqër, që a i Zot që na i kathon gjithat mirat, që a i Zot mundet edhe me na i marr, edhe me na po hakarët edhe me na po zilat, rruna së të kaderën ve jara për alemin. E që kjallët lasën fjallën Zotit për gjelën që e klova për parat, imma in, shakiren bejim na kefura, tisa i bëjmë Zotit shyqër, Këtë disa Zotin dhyrt gjelani pojë qyfrë, hakun e mlujë qyfrë, i, qyfr, i thonë, kur njeri se prënën hakun, e emlën hakun me dhjelani, të kësia, thëtë jo që shtu nuk o kumë, po o kumë ndryshë. Qabina Zotin dhyrt gjelani, jam në të mirët e ndynjatë dhe në hretë përshpojna të Zotin dhyrt gjelani. I dyta fjatë interesantën këtë ajetë, që e tha Zoti për atë njërës të mirë në gjennet që do të pin për i krejve gjennetit jona të njërë që ve ju të imunë të amë ala hukbirin miskinën dhe jetima e japin pasunin, buker, atë buk që e donë maskorti për veti, ja u epin fukarave. Qëta njërës kanë mi gjithë të mirë atë e Zotit e nëhërët për shkujna? Lidhe me këta tashë Gjali Hz. Uymerit, rrdi Allahu anhu, usmu një heret, këtë të përbën rivajet një eshat në afi e ndin e këpas, edhe nësë mujen e vetë, shumë e murë madhi për rrush, edhe rrush e pelu ma gjojën e mësëpër i sëllërishtë të qaqishda për rrushinë. Përse dhe sëfijet janë i imre e duhu, e mu kruja atina ja tjoy, dikon, e qojë të këmë të ështërët ëngu dhe të bidhërëhemin e mëlejë të nikële vëshërëshë me ndihërëhem të mutë bi arë rusën të jo, të të dhe arës rusën e sërën ju rëkë mërafa atina që shkojë me bërërëshën në një lëpsë të dhe mëte hadë bi hië kur hini këmë që të gjallë i haze të njëmeri, ka dhe shësaj, a e lypsi po thot lypsi ndhejë. E ka dhe kale, i bëni njëmeri, i bëni njëmeri tha, a aturuh i joh, ja, ja, e të një atakjën të kalavështështë, e aturuh i joh e joh, që ato që i smutish, edhe e njëpë ke përvejtje, e që i huja me dhjë për të në shihë, edhe u të kujhime të okën, në kujhin i mrena dypsin dhejë, kure njëtë i të thë nypsin dhejë, e këtë nja, qatë kalaveshë, ja ku e këtë i për zemër betë janë. Dhe herë, se në të për njërhebin ahë, e mure qëtën, qëtën, qëtën, një të qëtën i qëtër njërhema, për petë shuët janë, sa këtë janë, për shkerët të alë biditën, e për njërën e për një kalaveshë. Dhe të me arë në shurë që ju buë të api a petë, më thonë, ju në gjithë masë, lypsi a petë. Dhe dhe mërët e khali, kur hini këmrejna, po thot tashkë lypsi, esajnë, lypsin dhe i rra petë. Dhe kalle im një mërë atuhu, i ja. U këthyhe im një mërë i a petë, i tha e më një, prapë qëtë këllë vishëshë. Dhe ersënë e safijet e i lesajnë, u këthyhe që tashë safijet, E qajat që e qekinë me bërërëshil të e sahilin sa E i thaë, vallohi In ytëtë, lënusive minë hu khajren e beden Në në kohësje si dhe herkvehe që vjene fjetsu, e vonë që të gjithë që të gjithë su Kun hajë s'kome të gjithë Ta më mëse e të prove se kësohat në shmënja dypë Kë kus të të gjithë Dhe së nashë dhe i herve lypë Kun të i hajë moskime që të gjithë që të gjithë I qaj për para qaj e frigojit ato që mus marto mu me më me njërë prosq kasmu në që më në ëzhannit, tani eçhoj mu mëzënina me e bitë. Sjoje me ere, së të bitin e djertëm sh Gesturit Bihirien nga së ketëllejmë edhe shkoj mu Mëzënaj aferITH Nga e jheadedim si something a prihështëン nga squset përëhem Dome e tändo Bilidi Dhe í 6 E jehvin buket, edhe ti muvu në taa me ala hypdi хim i skinen Më kart Services të jetimen bëhe prep型 Dse brotë në miro, e të drejtër ni gjithës përsk e jepin për Zotin Bukaras nisem që në maskoti jakon nga për veti. Se kur ati që për veti jakoj kërë këta me shprushën së mund, këra për Zotin dyher edha, heri që e shocja e nani, se mës në pas nani, në që në herë me paskuet lypsit e imprimimerit, a i praf kur të ibe në kështinë goj për janë dhona. Me këta vlazen e kemi qëllini dhe thonë që Në shlimoni i mira është i mirë, edhe i gjëndë mirë atë në ahiret, ajo në shlimoni që i kurea për zotin në manë atë që i ka me vojë për veti dhe jaklana për veti masë matë. E jo me dhe në zenin që ka nuk është i dleshtu, që i s'ka kimet, e për veti mi nërëm në që i të haqë mirët. Lidhe me këto pejgamberi a.s.s.s.s.s.s.s.s. ka rtonë në hadisit sahih, eftalu sadekat i enë të zëtëka dhe enë të sahih, në Majnia sa doqosh, ar dy kur je ti i shinoj edhe laq momentin pasunit, edhe modi është i nevojshëm për ty, ti ke nevojë për ta dhe ti e hersën ta, do të thon, kuën ta? Po çafëre e hap majnia sa doqosh, çaja zoti çme çdoherë që të shoh. Përkë zëndra mos në moment, në një herë që je për Zotin pasunit aji nësam të zotë i dhullë të gërën ka vijetë që të të mira, edhe ka me ruë e zotë i për shërën ditës kiametit, edhe tyrat e tyne kanë me kënë zdëshme, edhe zemët e tyne kanë me kënë përgjëzushme. Parma posta shë ajeti. Më të këjën e fiha ale dhe e rajti, kanë me kënë pështetën në fotelet, lajërën e fiha shëmëse në velazën herira, asë kanë me po në tërësi kurë, më unëzë e fatë, ashtë kanë me fatë ftofësi kur në ftofës kamë në nejtë nërjet ftofëtjes edhe nërjet të zësitës. Ashtë ftofë, ashtë në zësitë, e thonë natët, në allohin e fukë, ashtë i djarë apetjë. Dhe damjet e në alejhim vilalu, have dhurillet u tukhu, have dhvila, edhe kur tunëve në në gjënetët himë, qëtë temë të gjënetit i kanë nga të vetë, Sa dhe që të bjenë përshë, përdi afruhën edhe nangat. Kur quhët për bjetë, ato i quhën në manan, kur s'ka nevoj me i ekzahmet në thonë të kobjët e vrijët e ha, po qysht t'jenë ha i t'ina, qashtu i afruhën të mirët në gjendetë të një lëjtë, aja. Dhe i t'afu a me i himbianjetin, minfidda, minve e kvabin, edhe shkuhët, pyshme sotë të gjendetit, i pojnë të vahët ata, i u pojn Me dit me doon, min fit datin, on e sërmin dhe e këvabin kjane kavarira edhe adha i brev që që e sinuim dhe i kavarires dhe i sërmes që është masë për lëku që është që së tëjtë. Kavarire min fit datin ka të beruhat aktiva, disa om që uafin që në të vit me pje hujë që në të tive, që Zotin një Gjellale ka bërë takdirë, asë sajnë një në ti me fi, qa që edhe hanën i e më Zotin, që asë për i mjetë, asë për i të fi. Asë për mundet Allah i në Gjellale një bukëtu, për zdojnë të sana. Dhe jështë, dhe jështë kanë në fi hakesen, këa në vizagju ha, ha zënë gjepila, edhe kanë në fi pej një ujqi për, për zihet ajme zënë gjepilë, A e në pijhatu se nga selsebila, edhe një kruët që tërë që i thuhet selsebil. Allahu Alem fejhopsi se ka marrë këtë anën selsebili fjerë dhe i kohë. E i mirë, të dy kruëje që i përmenë zoti dhur gjelalë me fjallën e vetën Qurani ati në shanë. Dhe buhu Alehim bildamu muhalledun, kanë me kërkuë, kanë me shkuë me ju buhë, ju shmetë aty në bëgjën e klive. Tërmijat të, të gjithmonëshën që kur s'ka nuk blagëve që është në qatë kategori i ka në bënejë. Idar e ejte hëmë, ja Muhammed, kur t'i shesha ta, edhe ej një shlimantën, kur t'i shenja ta në qënetë. Hasim të hëmë ljuhluen me në dhura, të oke me atë athmi kur të shkepën me nukohëshme të jetë të klive, si kur në dy një atë kur e mërë njeri ljuhlujnë e shkepën. Qyshe ka vëshim lullu, qashtus mija ku të kefën në gjendet, në shku në ju kohishme aty në nërë, gjendet riten, ku t'inë andoj, isha Allahu Teala, isha da Zotin e ka t'unasi. Dhe edharajte, temere ejte, ne imen be mërken ke mira. Po kur të dhehe se, shumshka ka qëra që t'mira, ki dhe kohen në gjendet, mërkë t'ma, që s'ka s'kejkërkën, kë sa shuhohin syte, insani t'osht një mërkë për një insani, Malbog di jannetive ka me pos te pos nikun jenet as pas shekë stitveti. Çaslaqi ka me pos mynkun e vet. Ani tiat sundusin bodrin në stëbrëk, bodrin në stëbrëk. Edhe vetnishta, ka pesha dëvërra edhe skeqcia i kurtiqshur pe stëbrëk. Dhe hallu e sabru min pita tim dhe se kahu mrabhull shërabën të hura Edhe frak ato jenë qinisne Dhe i meserru Edhe qitë në njësë vësoa që të gjedjo alvecë Allah e vetë këm ju dhom Shërabën të hura ujtë pastën me fi Të ta tharë të verziti që të gënë bon zararë si që që janë ujtë në të dy njësë Inë dhe hadë Si ta që do të mina që i njëhëm shkurtimisht të s'kalluak me i shkjet t'jallë Kame në finë gjezajnë dhe kame sa ju në më shkukat Qitojnë pakese e juve edhe punët e juve që kini punu në të njëtë Qeni me kondë knashtë dhe mimo zotë i që që qërë këto të mina që jëhëm zotë i që njëtë Allahi, Ya Rabbel Alumin, blazënë muslimon, gjithë muslimon me nebof nësibë dhe njërë Qitojnë në knashtësib blazënë që të jënë të mira, që të jënë fionë të zotit, nuk jënë fionë që të tërkujna, që vallohis mundet insani me i kujtue të mira të zheniku, vallohis mundet me i kujtue tesat e zhenetit, as mundet me i kujtue ata hësme qafet zhenetit, mija të zhenetit, kërdojnë me i buhësme të insanit, që me kronë insanit me ato në sot i sytë në dy njërët me forën i hera to, dhe i shëretit e redilë i ty për në rëzit dhe E ka bozë vëti shenën me du luj me në thunë që s'kam du njëtë ma ishën që du luj kur të dherënë të këtë këtë këtë shkeket. Po, në atëpil s'kam du njëtë në ku shenën, se s'kam shenën që jafrën dhëmime të genetit që atakur në këlloket, as të këtë buhen më në këlloket, ve s'kërejt jënë një kohë, ma i meh jesh nja jeshi e në du njëtë është kur dhjën dhjani i ose vajzë e rebet po hëz E nga rrët që si kanë me të kohëshmet, që kur qkefën për dhe tërgjelet të doket që po qkefën luhi, që, këfët, lu, lui, që një është një eshqit modhe e ka. Që i thakdo, janë kënë bogat për dhe të zotit dërgjelet, atyne, inë samre, që në dy një atë kanë kënë muen njët e kanë muen në zotit dërgjelet edhe nga rrët kanë me kondë knahmet mirat të zotit që shomur nuk, kur shkojme në ahiret, Dhe ahir të adahëm, masëmraqë këtë nërë të fanë, të fëshëmë të të mira, enë ilham të litë, ahir abil alëmi. Ja rabbi, zëtë për ty shumë së qërë, që në kebuë nëzive dhe në kebuë nëzive dhe në kebuë në të. Këtë lidhën me këta, edhe i herën i hadisi shërif, poja u tregojnë që kërajt e tjenetit që i fërmani sërsebile dhe sërgjebile, Parë e rëvësijet më dhe kanë Këto të dy sejënë Kër shkojnë anë gjennet Atu në mehin gjennet Hz. Jalijar e bjallahu të ala anu ka thonë Kër shkojnë gjennet një gjennet me hije Parateres gjennetit e gjojnë anë të një një Kruë Edhe natë kruë Zotë dhullë qëllë alja ështër kujtonë me thijë E thijë në ujë pëjtina Edhe shka kanë mrenë në zemër vetë ja lavaxhun syri hasiyetin e natën se ne të cilat që kanë mrenë a dashët e xija kreshu ti fylxë nëse vetme ti ulgur të vinë një aryekë i njerëzve Tëncertin dheu hem edhe Zoti fylxëllav kresh bujet të xija çaj kanë kohë dy një edhe mashat që kanë pojtë, njër, shiokone, një që kanë zëti, nahre, ka bujë Zoti në rrugë dhe na gratë ka von Zoti Ja vjetë Zotë ja nëkshia, e ja vjetë qëhërën shumë të mira, e ja vënë ftyre që ki qëhërën i po ftyre të gynet. Në gjitha ujë, selsebin, edhe ujë, zënqebin, të ujënë që i ka përmenë Zotë të gjenet, gjenet mërëna, edhe para tërës gjenetit jënë që i projë gjenet, që i ka nëllohë më benjonit mëpijë dhe benjonit mëllohë, Zotë ja vjetë të nënë, thirë të qaj kanë posë mërëna, E dhe ma qëtërin kur dhaë njavhje këton atëqqia që e ka qëtë mirë E ja vati qëherë, matë mirë qëherë që s'ka qëherë në dy një atë me mirë E qatër e Zotë i dhët gjelarë ja, në shantë i shtenë në gjenetë Allahë e jala për alëm i në e bëhë nështi edhe neve Me këmë beq aty në vlasë në shkimon Se pasha i Zotë e gjelarë që më ka pojëve dhe shpo tukëna Ni më shkimon që i bën Zotë i bëhet që shtë të që të Nëse ndjes niemand si zot, je ka bot në çela vjazën me sena të dorë që ka. Ka mohë, en dorë. Ka vjazën në dorë. Marrën e për dorë ku ka po thosur ti. Të vjazën e mëson nuk zotit të xelao. Syet e vet i ka, sybe sy, shes ka duhet, gjysh ka duhet. Çka ka thosur ti të xelao me pa. Vesh ti ka, me vesh, vet. Nin çka duhet, mom çka duhet edhe buhër veja tyhne që jeshtemi unë në këvërëve, për jetemi unë aksëne. Buhër veja tyhne njerësve që indod fjallët edhe indod fjallët e vijin e mirë. Edhe mën e mën e mën e Zotin Dullë Gjelal, qatë a mështëllimon, nëshpa shyë përte Allahi Dullë Gjelal, qita që do të mirë që i fulle, në sotën kuran që ka fërën Zotin ka veqirë, se fjallën Zotin dërë tërë tërë të, inë Tëna që do të mira i kemi të zoti blazën musliman Allah i Arabi le Aluminën e pofë nësik me hajrëm e të mirë Me dhonë përnë kësa jetë Me që do të mira që i njëha E me shku të zoti me pasë që do të mira që ne ka po zoti vartë Me dhe blazën musliman Mjerim blazën musliman Thërni njerë që i hu për kohën e të njënës që i njëha që i njëha i njëha i njëha i njëha i njëha i njëha i njëha i njëha i njëha i në xhenet mos mi pa po ato desha e xhenedit mos mi pa po ato hyrëçat e xhenedit mos mi pa po ta ul xhenedit si bieu po u mëshku sot në rrugën e xhenet po, e më thon emi pos vetë ka të xhenëmit pezi e xhenani i fikem e më pos ar krejt sa di e mos je nënë të xhakun çka del me xhenëmit e më shkuaj më ndua edhe me sytu me qiu vjetë me qiuën gjajja më më të vjerë ku as për t'u shmontë Zotit as i nsam i thonë nën është udallaki ai nsam këtu vend po veç mund të shkëpë vjet i çaj i nsam mem skoveçi 30 është 20 katë tetë se Zoti ti ku është qiuën dhe ha pas voti që na ka dhënë si ti vetëm me Muhammed mos je nën me Muhammed kanë kemi besuar Zotin e pejgamberit era jeni si do të vajte ti bu Mektub me i gjelë, më më në emër të Allahut e Dalluar në Shqiponë. Jena me gjithë qytetarët që nai ka prindur sulm, që nai ka prindur sulm gjenerë gjeneratësh. Të guelmohen në rreth prapë të u, edhe të tygjën dhe listi. Ja ndu të fortë të çdal. Jena ka kuënot e lë kujt. Jena us në shpohu. I toka të rrosh sotë. Ma shta është edhe sa në të hartë, nuk edhima për <të> djetën. është një natë që është me hajnë i badjetin tërë, se natë a lejtë i kadit është me hajnë, se tëndët e katër vjetët iso mujë, një natë qërat që në që s'kanë natë lejtë i kadit. Një badet që buhet në nështus me natë në vlazen, e karonë sinë edhe i badjetin, sa so, një minë mujësirë, që, që s'kanë natë lejtë i kadit. Këtash edhe nga i shala kemi nasib. Nga ka po zoti nasib me qikruen natë natë, që zoti e kalimdu me Quran edhe kem fitimin e 84 vjetë e për një natë. Pra edhe duan që e pojmë këtë natë, aje duha prafë në këdhejët. Por boni duha për një me e musuliani, po qëri një zemë atë edhe sytë, se Allah e qërë në shanë, nuk e premonë duanë, Kër nuk është zemra bashkë me gojë, në njëve, nuk e plinonë, Zotja, duha, kër goja pleceter, e zemra së është aty pashkë me gojë. Po ku ha kër e plecet, edhe zemra është bashkë me to, qatë duha, ah, Zotja, e plinonë. E shavë edhe dhe vlasë në duha të i bunë kabulit në makbulit. Esta ufirullah, esta ufirullah, esta ufirullah, la dhimin kerimin në dhila, ilahe, ilahur. ان هاجر كيون بويل انا اساله التوبه والمغفره من هدايه لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم يا ربي يا ربي يا ربي يا غفور يا ستار يا رحيم يا رحمان باش ام التيه القران edhe po është i smina azaminë që se ditë që dhe di është me i kjyre për hërmet mujtë qëherë Ramazanët për hërmet nëatës lejë lejkatërët që për nëtojë kështë dujë kërëhanët për hërmet i badetit kësaj nëatës i është majt i vrushumë se nimi mujtë qërë duatë tonëa që jemë ty t'i buë edhe dybet tonëa që jemë ty t'i buë të tibu të tibu, të të po është mandinë tonë duatë kabulë bënajë Në bëjë në haqë më akëfëllet dhëna, Ja Rabë el Alemini, Ja Rabë bëjë dhe ihe, pashmandin të anëve e isamën të zikijet, ishala kemi bol në dhappak, nëtë nëtë kërë këshkë i purëhanin, kabote zedira, e të jetë në dunia, u vetë në Muhammedit, në sharkënë në gavëshkaj, shto e së për të në psijat, dhe të të të lashënët dhë në dunia, dhe për e asami të ahiretit, Ja e i zërrijeti të hajë, ya rabbi e bladëton, bërë nësib me këndërja të të në që i të gjithë, në në në që të shohë, bërë rahmetën ta, e bërë mundë, e shtënja të dhënin në lakëmi, e në të shohën hafën hafën, haqë, ya rabbi l'alemi. Amëntu billahi ve bëna cahe min indi Allah, amëntu billahi ve bëna cahe min indi Resulillah, amëntu billahi ve melaiketihih, ve këtubihih, ve rësulihih Hayyina shallihi limin Allah Ta'ala wa limaa tuqadad marji hakun ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qul huwallahu ahad la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardh man dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih qul huwallahu ahad اللهم ما كنا هونا ما عرفنا هونا يا حسبنا من الالم الفاجعه ذنبا من البلايا المتواليه تاول من سدود هذا الدهر ظننت ان مرتي اللهم يسر لنا هذه المره لكي تجني جناتك يا حسب مرادنا في هاي اللهم لا نرضى كل هذه البلايا التي شقها الدهر في مواطن هذا ونهار الهول والاهوال حذرها لنا إلى أهلها سيما في شعر مضان شعر الصور وشعر القرآن اللهم في إلمة محمد اللهم تكفل سوار إلمة محمد اللهم رحم إلمة محمد اللهم فرج الجروب أهم إلمة محمد بهرمة قائلة القادم قوله تعالى قال الله وطيب حال المؤمنين الى المنها والمسلمين الى الاستنبات اهله الكلام بار انك تسدين قلبي من كل شر ضار يا رب العالمين شبابك كانت تكون بالمنشكون وخدمان المسلمين وبه الحمد لله الذي دعانا من لي فاتها